اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات هوا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اتقوا الله وياه بتقوى الله فلقد فاز المتقون في الصحيحين 안جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل ماهم الحجاره للكعبه وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي alhadith muzangu waislamu tuna wasieni pamoja na wafuangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefungamana na mafanikio ya muislamu hapa duniani na hata baada ya kufa siku ya kiyama kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hadithi Nilioanza kuisoma mwanzo wa hutba impokewa na imamu al-Bukhari na Muslim Sahaba Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anasemea kwa kweli mtume na amani ziji yake kana alikuwa yanqulu ma'hum alhijarata akibeba pamoja na Makuraishi mawe lilkaaba mawe ambayo ni ya kujengea alkaaba msikiti nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi Na wakati huo mtume akifanya kazi hiyo pamoja na makuraishi alikuwa amejifunga tu hana nguo ya juu ni kikohoi tu peke yake kwa hivyo alikuwa akiyachukua mawe Akiyaweka kwenye mabega yake bila chochote na kwa hakika alikuwa akiumia sababu mawe ukiyaweka kwenye mwili wako na hujavaa nguo yoyote lazima yatakuumiza Fakala lawhum Ala wa ammuhu sasa abbas radhiallahu anhu am mtume pia alikuwa pamoja na mtume wa kibeba mawe. Alipomwona mtume sallallahu wa wasallam katika hali ile akamwambia, "Yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, lau halalta izarak." Akamwambia, lau kama ungelifungua kioicho chako na ukama ungelifungua kiocho chako, unaonaje? Unafunga kiocho chako wa ala mankibeika na kisha ukakifunga vizuri kiocho chako ukiweke kwenye bega lako ukaweka kiocho chako kwenye mabega dunal hijara ili hicho kikoi mlichokifungafunga ukachowea kwenye mabega kitazuia maovu yasukumize unapoyabeba kwenye mabega ala anasema mpokeze hadithi fahallahu Mtume sallallahu wa wasallama akafungua kikoichi chake faja'alahu ala mankibayhi kisha akaweka kile hiyo ambaga yake mawili fasaqata maghshiyan alayhi hapo kwa hapo mtume sallallahu wa wasallama akaanguka chini na akazimia kwa nini mtume sallallahu wa wasallama anguke na azimie ni kwa sababu sa alikuwa ambakia bila nguo Kwa hivyo ikawa kule kuanguka kwake ndo salama yake kwa kuwa angalau sasa hataonekana uchi wake. Lakini pia ni kwa sababu alikuwa na haya na adabu, ambayo ilikuwa haimruhusu kuendelea kuwa katika hali ile ya kuwa hana nguo. Allah subhana wa ta'ala akamjalia mtume ni mwenye kuanguka na kuzimia hapo kwa hapo mtume alipoamka akawa anasema na huku anaonyesha mshtuko sababali amka mtume kisha akaamka baada muda akasema izari izari yani kikoi changu kiko wapi kikoi changu kiko wapi kisha alichukua akakifunga anasema jabir bin abdullahi fama ma ruia ba'da dhalika huryanan mtume baada ya hapo hajawahi kuonekana kabisa akiwa bila nguo hatusemi yakuwa mtume alifungua kioo chake akiwa mbele ya watu wengi wakamuona la alikuwa ye na Abbas peke yao na hivyo hiyo pia baada ya kufungua tu hivi hata kabla ya kuonekana na yote akaanguka chini ikawa ndo salama kwake na sitara kwake hii hadithi ndugu zangu ni moja katika hadithi ambazo zinaelezea kisa kilichotokea kabla ya mtume kutumilizwa kwa sababu mtume alipokuwa beba hayo mawe pamoja na ammi yake abbas pamoja na makureshi ilikuwa mtume kama wanavyosema maulama wa sira ni kwa alikuwa ana miaka kumi. na mtume alitumilizwa akiwa na miaka 40 kwa hivyo baada hapo kwa miaka 25 ndo akapata utume. Lakini pamoja na hivyo mtume aleleka katika malezi ya adabu na ishima na haya kiasi cha kuwa jambo kama hilo lilikuwa lisimtokee. Hadithi nyingine inpokewa na Imam Muslim. An Anas bin Malik radiyallahu anhu. Kutoka Anas bin Malik radiyallahu anhu kala, alisema Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaa almasjid an-Nabawi Mtume alipotaka kujenga msikiti wake wa Madina Masjid nabawi baada ya kuhama kwenda Madina Qala Mtume sallallahu alaihi alisema li Najjar kwambia wale Bani Najjar ambao walikuwa wamiliki wa ile ardhi ambayo mtume alikuwa ajenge katika ardhi hiyo msikiti mtume akasema kumwambia ban najjar ya bali najjar saminuni bihafitikum hadha ban najjar niuzieni kipande chenyu hichi cha ardhi niambieni thamani yake ni wapi hizo pesa faqalu wale manajjaru wakasema la wallahi hapana tunaapa na Allah la natlub thamanahu illa ila Allah sisi hatutaki malipo yake isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunachokitaka ni thawabu za Allah hatukiuzi kwa thamani ya kidunia kwa mwa hakitoa sadaqatan jariyah kwa Anas Anasema Anas bin Malik radiyallahu wa wa anhu. Wakana fihi nakhlun wa qubur al wa haribun. katika ardhi ile kulikuwa kuna mitende miti ya mitende na pia kulikuwa kuna makaburi ya washirikina walikuwa wamezikwa pale. Lakini pia kulikuwa kuna majengo ya zamani magofu hamna anayeishi ndani faamara rasulullah sallallahu alaihi wasallama binakhli faqati'a kutuma sallallahu alaihi wasallam akamrisha zile miti za mitende zikakatwa wabiqbulil mushikina fanubishat na kisha mtume akamrisha yale makaburi ya wa washikina yakafukuliwa msikiti haufai kujengwa juu ya makaburi hata kama ni kaburi la siku wa muislamu wabil kharid na mtume akamrisha yale majengo yaliyokuwa ni ya zamani fasuhu yati. Ya yakasawazishwa. Kwa ambikao iko sawa kabisa tayari kwa kujengwa msikiti. Na kweli wakaanza saa shughuli ya kujenga msikiti. Mtume pamoja na masahaba. Ndumu zangu Islamu hadithi hizi mbili ni hadithi ambazo zinaeleza umuhimu na fadhila kubwa zaidi ya waislamu kujitolea katika masharia ilkhairiyati katika miradi ya heri ya Kiislamu. miradi ambayo ni yenye kuunufaisha waislamu miradi ya Kiislamu, iwe ni msikiti iwe ni madrasa iwe ni waqf yote iwe ni kisima iwe chochote ambacho tunajua kwa hichi kitu kinafanywa na waislamu kwa ajili ya waislamu basi ni bora zaidi mslamu kujitolea na napi achangie katika jambo hilo kullu ala hasabi kila muislamu achole kulingana na uwezo wake faman famanlahu malun yulabana mali fabimalihi anajitolea kwa mali yake kama walivyofanya banu na ja'a wakatoa ardhi yao wamanlahu ilmun yulabana ilimu pabilmihi ajitolee kwa elimu yake wewe ni mfundi unajua kujenga unaweza kuifelea kujenge fi sabilillah sawabu nataka kwa Allah subhanahu wataala kwani wewe na yule aliyetoa hamdi nani ambaye ametoa kikubwa zaidi ani mtu ambaye ana ujuzi anaweza kaifelea kwa ujuzi wake lakini hata yule ambaye ana mamlaka sultan ani maana kuwa wewe ndio sasa una mamlaka ya kutoa ruhusa ya jambo hilo kufanyika kwa kuwa bila hivyo halifanyiki basi unatumia mamlaka yako kuuruhusu jambo hilo kwa fanyia watesi wa ili jambo hilo lifanyike bila ya kikwazo chote hivondo biluislamu atakiwa jitolee lakini pia hadithi hizi mbili ni za waislamu zinaonesha umuhimu wa waislamu kuwa na kituo chao cha dawa kwa sababu Mtume alipokuwa anajenga msikiti wa Madina hakuujenga tu kwa kuwa ni msikiti lakini aliujenga kwa kuwa pia ni kituo cha waislamu mahala ambapo waislamu sasa watakuwa ndio chimbuko lao kwa msikiti wa Mtume ulikuwa ndio madrasa Ule msikiti wa mtume ulikuwa ndio mahala pa ibada lakini pia shughuli nyingi zilikuwa zinafanyika pale. Lakini mtume alipokuwa bado uko Makka hakuujenga msikiti na akaufanya kule msikiti ndio madrasa bali alienda kwa mmoja kati ya walioslimu na ikawa Makureshi wengi wa mwislimu. Alikuwa anaitwa Al-Arqam ibnu abi arqam mtume akamwomba ajitolee nyumba yake ili ile nyumba yake iwe ndio madrasa masahaba walioslimu wao wakutana pale mtu akiwasomesha nguzo za imani nguzo za uislamu akiwasomesha mambo ya kislamu ibada na mengine mengi alarqam bin abi arqam akakubali na kweli pale nyumbani kwake ikawa madrasa ya kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatumia madarasani ili. ilikuwa simsikitini Yota Yote hii inaonyesha umuhimu wa Uislamu kuwa ili Uislamu ujengeke kwa misingi imara lazima wawe na mahala ambapo wanasoma dini yao wawe na mahala ambapo watoto wao pia wanasoma dini yao wanapata maadili ya dini malezi ya dini ili ndio Uislamu uwe kweli Uislamu ule ambao watakiwa waislamu wawe nao. Hii ndio sababu nuzangu zangu Sisi hapa msikitini pia hili tulilikusudia kwanzia msikitu huu jengwe. Angalau tupate kituo ambacho kinaweza kikawa Ndiyo markaz ya da'wa mahala ambapo Uislamu anasoma madrasa. Lakini walilailhamd Allah katujalia jambo hili tukawa tumepiga hatua kwa kuwa ardhi ipo lakini kwa maskitiko ardhi hii tena kuna baadhi ya watu wakawa wanataka kuyinyakuwa ikawa kuna kesi kubwa sana ambayo iliendelea miaka kadhaa karibia miaka tano na zaidi lakini walillahilhamdi kaisha kwa ushindi kwa kuwa sasa hiyo ardhi iko mikononi mwa waislamu kwa sehemu hii tena mikononi mwa watu ambao hakika hiyo mali iko sa, mikononi salama kabisa lakini pamoja na hivyo kilichobaki sasa ni kujenga madrasa. Sasa hivi ndo ambayo. ambao maaza kuhamasisha Uislamu na kuomba Waislamu yeyote ambaye ana uwezo achangie ili jambo hili pia liweze kufanyika. Kwa wale ambao walikuwa hawapo ardhi hii ikinunuliwa na kitafutwa ili taputua kwa michango ya Waislamu. Ndani ya nchi ya Kenya na hata nje ya nchi ya Kenya. Na walilailhamd Uislamu kujitolea kwa mali zao. Lakini pia kulitajika ardhi hii ipunguzwe thamani kwa sababu ya kuwa lao kama tungeuzwa kwa thamani yake labda paka sasa tulikuwa tujaweza kulipa basi wenye ardhi wakatupunguzia wakatunzia kwa thamani ambayo ilikuwa ni duni kabisa kwa lengo la kuangaliao pia wewe Wawe wamechangia kwa kujitolea kwa kuwa ardhi hii wafai wa islamu na kwa ardhi ikaweza kupatikana lakini pia kuna waislamu ambao walisimama kidete kutetea ardhi hii wakati ipokuwa inataka kunyakuliwa na kweli walillahilhamd kwa kiwemo mawakili wa Kiislamu, wakiwemo baadhi wa Waislamu kwa pesa zao, wakiwemo baadhi wa Waislamu kwa kwenda kutoa ushahidi na kuonesha kuwa ardhi hii wa na Waislamu na kweli mpaka jambo hili likaweza kutimia. Kwa hiyo imefika wakati wa kuwa lazima pia sisi tuwe pamoja kwa ajili ya kujenga madrasa. Na sababu hii ni moja katika hotuba ambazo tunahamasisha Uislamu kwa hili Lakini pia tunaomba Muislamu yote ambaye atakuwa na uwezo wa kuchangia mahala popote ulimwenguni penye atafikiwa na ujumbe huu basi aweze kutukishia mchango wake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atawalipa wote watakaochangia kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mradi huu na jambo hili ambalo laheri. Ndugu zangu Uislamu na hotuba nkoa mas'ala ya sodaka ni kama uti, undo uti wa mgongo wa maendeleo ya Kiislamu katika Uislamu Uislamu dini yao inaendeshwa na zakaa na sodaka Uislamu kujitolea kwa mali zao lakini pia kujitolea kwa nguvu zao kujitolea kwa uwezo wao waliopewa na wakujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio Uislamu mbele moja katika sababu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa aliohama wa masjid ya na masahaba wakawa wanatoa sadaka kwa niya hiyo ni kutoa sadaka kwa nia kuwa nataka Allah anisamehe ama ikiwa ushaomba msamaha na Allah wakusamehe basi unamshukuru Allah wa kutoa nini sadaka Hadithi iliyopokewa na imamu al-Bukhari na Muslim عن عبد الله بن كعب ابن مالك وكان قائد كعبه من بني لما عمي قال سمعت كعبا ابن مالك رضي الله عنه في حديثه عن التلافه الذين خلف فقال في اخر حديثه هو عبد الله ni mtoto wa Kaab ibn Malik na huu ndio mtoto ambaye alikuwa akimshika babake mkono wakati wa uzee wake alipokuwa amepofuka hasa haweza katembea peke yake hana macho akawa anamshika akimpeleka popote pia anataka aende msikitini wapi wapi hasa Abdullah anasema kuwa alimsikia babake Kaab bin Malik Allahu anhu akielezea watu kuhusu hadithi yake ambayo ilimtokea ye mwenyewe kwa kuwa katika vita vya Tabuk hakuwahi kwenda na alikuwa hana sababu ya kuwacha kwenda na ikabidi mtume sallallahu wa wasallama akamkasirikia na jambo hili lilikuwa ni kosa kubwa sana alilifanya ingawa alikuwa si peke yake alikuwa na wenzake wawili kwa hivyo alikuwa kwa jumla watu watatu sasa kisa ni kirefu, lakini mwisho wa kisa ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawasamehe. Asa baada ya kuwasamehe Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu alikuja kwa mtume. Kisha akasema kaamwambia mtume Inna min taubati an anhalia min mali sadaqatan ila Allahi wa rasulihi. Mtume, hakika miongoni mwa kudhilisha shukrani yangu nafraha yangu kwa kusamehewa na Allah kwa kosa nilifanya ni kuwa natoa sadaqa mali yangu yote kwa ajili ya Allah na mtume wake itumike fi sabilillah fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema mtume rehma na amani zake kumwambia Kaaba amsik aleika baadha malika Fahuwa huwa khairun laka bakia na sehemu katika mali yako usitoe yote kwani fanya hivyo ni bora kwako. kwa kuwa kwa otoe nyingine kwa kudhirisha shukrani yako na furaha yako kwa kwa Allah nikusamehe lakini pia bakina nyingine ambayo itakuunfaisha wewe na familia yako kama akafanya hivyo Imamu al-Nawwi anasema katika adifi hii kuna faida Wafihi istihbabu as-sadaqati shukran linni'ami al wala siyama Maadhuma minha ma'azma minha ani katika hadithi hii kuna faida ya kuwa mtu anatakiwa atowe sadaka kwa kumshukuru Allah subhana wa ta'ala anapopata neema kutoka kwa Allah neema ambayo hakika ni mpya kabisa na alikuwa akiitumania neema hiyo ipate hasa hasa inapokuwa ile neema ni kubwa neema gani ambayo aliipata kama ni neema ya kusamehewa na kutolewa katika listi ya wanafik ambao walikuwa ni wengi ni uwongo, na wakatoa sababu za uongo na kisha wakabakia hivyo hivyo walivyokuia sisi tuna makosa mangapi tuna madhambi mangapi ambayo yatakiwa tudhihirishe matarejio yetu kwa kuwa Allah huenda ametusamehe baada kwa kutuomba msamaha kwa kutoa sadaka lakini pia ili sadaka kitoa hata kabla kwaomba msamaha ni moja katika sababu za kusamehewa Allah wa Ta'ala, nyoyo za ya Allah wa Ta'ala. alamin. Salatu wa ala Nabina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma tuna wa ya kwa ajili ya Allah. Lakini moja katika sababu ni kwa kuwa sisi tunamradi ambao na kujenga madarasa na ni mradi mkubwa kuna bloku nne hapa lakini tutaanza na bloku ya kwanza Ani jengo la kwanza bali takuwa ni madrasa jengo la pili pia ni madrasa kuendelee hivyo tumetoa namba za payable na hata namba za count number na tumebandika pale nje ya msikiti mahala pamaji pale upande wanake na hata ndani ya msikiti upande wa hapo kitoka mlangoni hapo lakini pia hata katika ule ukuta kipita hivu na gari pia tumebandika hapo namba hizo kwa yote ambaye atakuwa na simu anaweza akapiga picha hapo kisha akasambaza kwa wengine lakini namba hizi pia tumetuma tumetuma katika whatsapp zetu group nadhani wengi wamepata namba hizo kwa hivyo hata yule ambaye Allah jamjaliia uwezo kuchangia atakachangia basi asikishe kwa mwingine kwani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema addalu ala khayri kafailihi yule atakayeonyesha mwenzake jambo laheri kisha yule mwenzake akalifanya wewe uliyemuonyesha pia utakuwa ni sawa na yeye kufanya ana utapata pia kwa sababu tuna imani hivo ya kuwa lazima kuna wale ambao watafanya jambo hili kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuna shaka hilo lakini pia kuna wengine ambao watakuwa sababu ya wenye kufanya kufikiwa na habari hii ili waweze kufanya ndugu zangu islamu baada kufungua tu accounts na tukaeneza sahihi mashallah wa islamu wanachangia jambo la kutia moyo na faraha sana yani kila siku unapata vile naingia pesa mwenye shilingi 50, mwenye ishirini, mwenye 100, mia, mwenye 500, mwenye elfu, mwenye elfu mbili, mwenye elfu tano, mwenye elfu, tano, mwenye elfu kumi. Ah mashallah pesa zinaingia. Ko sema tusidanie kuwa labda tunaongea ndio mwanzo. Haya pesa zianza kuingia. Na hasa hasa wanawake. Mashallah wanawake wanachangia kwa kiwango kikubwa zaidi ya kuwa wengi wao hawana uwezo mkubwa wanachochangia napata mtu achangiapaka shilingi 50 mwingine paka shilingi 20 lakini kwa hakika unaona kuwa hili jina jina la mwanamke lakini mtume Allah alaihi wasallam jambo hili zama kama anapokea imamu Muslim na imamu al-Bukhari pia hadithi an ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Abbas anasema kuwa shahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-Eidah kuna siku nilihudhuria pamoja na mtume Sala ya Eid. Fa mtume akasalisha swala hiyo. Wa kisha mtume aka baada ya sala kumalizika. Thumma aqbala ila an-nisaa. Thumma atan-nisaa, kisha mtume akaenda kwa wanawake. Fa akawapa mawaidha mtume wale wanawake, mahsusi maida yao. Katika baada ya riwaya mtume akawaambia wale wanawake ya kuwa mimi nimeoneshwa ya kuwa nyinyi mtakuwa wengi katika watakaoingia motoni kwa hivyo tweni sadaka kwa wengi fa bisadaka mtume akawaamrishia kutoa sadaka ibn abbas anasema kuwa faraaituhunna baada pia mtume kuamrisha kwa tweni sadaka kwa kuwa sadaka hiyo itawaokoa na kuingia motoni faraaishunna nikawaona yahwi ila aadhanihinna wa huluqihinna nikaoona wameanza kushika masikio yao wakitoa wa mikufu wale wanawake waliokuwa wamevaa mikufu ya thamani ya dhahabu ya silva wanatoa wa hulupee na wengine walikuwa wamevaa ushanga kwenye shingo zao wanazitoa wakimpa nani Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ambaye ndiye alikuwa kukusanya ile na ile zaka alikuonesha vile wanawake walikuwa na himma tangu zama za Mtume kwa ajili ya kujolea fi sabilillah lakini jambo hili si jamwele ya wanawake yao wanaume pia mashallah tumeona michango yao kwa wingi sana lakini michango ambayo kwa hakika ukilinganisha na mradi ambao tunataka kujenga bado tuko chini sana. Na sababu bado hatujaanza. Lakini tuna matumaini insha Allahu taala baada ya kama mwezi mmoja au miezi mwili Tutanzisha jengo hili. Tutaanzisha jengo hili. Kwa tukishaanzisha itakuwa bado mchango unaendelea. Na mchango unaendelea. Tena wakati tuliitakuwa tunahitajia zaidi michango kwa wingi ili ndio tuweze kumaliza jengo la kwanza tuingie katika jengo la pili. Muumzangu Muislamu ni moja katika sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kumbariki mwenye kutoa sadaka kubariki we mwenyewe binafsi maisha yako, kubariki lakini pia mali yako kwa kuiongeza na kuondoa balaa katika mali ile. Mtume sallallahu wa alaihi wasallam anasema wa hadithi upekwa na abuhureira hadithi hiyo moyo kwenye sahihaini yakwa mtuma lisema qala allah ta'ala ama lisema anfiq ya ibn adam anfiq alayka e mada mtoa mimi pia nitakupa kwa kuwa kila unapotoa pia allah nakupa imam na akasema wa hadha maana qawlihi ta'ala imekuja kueleza maana ya allah kwenye qurani min wama anfaqtum min shay'in fa wa huwa khayrul raziqin Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa chote ambacho mmetoa kwa ajili ya Allah isikuwa Allah anawapa baraka kina bora zaidi kuliko ambacho ni Allah wa zangu wa ni kuwa hii itakuwa ni wakfu hii ni wakfu wakfu ni ku fanya jambo ambalo jambo hilo halitumiki tu alafu kaisha katule kama kutoa chakula ambacho mtu atakula alafu ndo basi bali ni jambo ambalo Latumika, nikaendelea kutumika likitumia kutumika kwa hivyo hata mza, mtu baada ya kufa anaanedia kupata thawabu za kila alichokifanya hadithi iliyopokea na muslim anabi mtuma anasema kuwa idhamat al-insan Madam yote Muislamaki akifa Inkatwa 'anhu 'amalu illa min salafatin matendo mema aliyokuyafanya katika uhai wake yanakatika swala yake ndiyo mwisho wake soma na ndiyo mwisho wake hija itakuwa ndiyo mwisho wake kusoma Qur'an itakuwa ndiyo mwisho wake alqali ndiyo mwisho wake tunasema illa min salafatin sio matendo yanakatika jambo la kwanza tumakasema sadaqatin jariyah ni sadaka ambayo itakuwa inaendelea kutumika na kunufaisha waislamu ama wanadamu hata baada ya kusha kufa umejenga msikiti umechangia kujenga madrasa umechimba kisima Umepanda mti wenye matunda wenye kivuli nausaidia waislamu basi hiyo sadaka inaendelea kunufaisha ukiwa kabrini au ilmin inyuntafu bi ama elimu ambayo itakuwa yenye manufaa Sawasawa manufaa ya kidunia lakini bora zaidi ni elimu ya dini ambayo ina manufaa katika dini Mwenye kujenga madasa pia naingia hapo kwa kwa madarasa hayo atakuwa yanatoa elimu ambayo ile mwile itakuwa ni sadaka njari kwako pia au waladin salikun yadullah ama msumema mwema ambaye atakua anamwambia mzazi wake lakini ukijenga madarasa pia uenda mtu wako ama mjukuu wako ana kituku chako akasoma pale ni ikawa ni sababu ya kuwa unaombewa dua na ule mtoto mbile ni mwema kwa, kwa madasa amba ili kuwa kufanyaje umejenga madarasa ambayo ilikuwa sababu ya mtoto kusoma pale tumbe Allah subhanahu wa ta'ala atafanywe pesa wa kila alakhirin na ajali wa islamu, rohuz, ya waislamu roho za kuitoa katika mambo ya hemu subhanahu rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghifuka wa atubu ilayka